Az ügyvéd A motorcsónak a mólóhoz simult. Hughes lépett elsőnek a partra, és kisegítette Bowling Brook kis összönyt. A felügyelő a kikütőbe megtudakolta az ügyvéd címét, és kísérőivel megindultak a város felé vezető úton, mely egyre meredekebb lett. A házak egy magas hegy kapaszkodtak fel, melynek tetején romladozó állott. A szürke viharvert Norman vártornyoknak kitűnően meg lehetett különböztetni a fák és a bokrok sűrűjétől. A repkénnyel befuttatott kőfalakról rozsdás ágyuk a völgyre. A meredek domboldalt bolító fák még jobban aláhúzták a meseszerűségét. Körös-körül furcsa régi módi tetők sorakoztak egymás mellett. A kémények és szélkakasok közül magasan kiemelkedett az öreg gótikus templom tornya. Olyan volt ez a szürke, kő óriás, mint egy magányos őrszem. Hughes megállt az egyik magas kőkerítés előtt. A vasrácsokból kovácsolt hatalmas kapunk keresztül, be lehetett látni az udvarra. Egyébként sok látnivaló nem volt. A romladozó szökőkút medencéje és a sajtnya buxus bokrok szomorú látványt nyújtottak. Az udvart magas kőfalő veszte, melyet üvegcserepek és szöges drótok borítottak. A kapu inkább egy várhoz illett volna, mint egy lakóházhoz. Magassága elérte a négy métert, és a felső része kovácsolt vasúdakból állt, melyek lángsaszerűen kihegyesedtek. A kert idillikusnak éppen nem mondható hangulatához két dándog is hozzájárult. Borjú magasságú állatok voltak, és dühös rekettugatásuk sértette a fület. Ölesugrásokkal rohantak a kapuhoz, amikor az idegeneket megpillantották. Nem valami barátságos hely homogta Hughes, miközben meghúzta a kapura szerett csengő fogantyúját. A csengő alatt kis résztábla volt felerősítve. Rajta vésett betűkkel egy név, Dr. Hard. Járt már itt kis kisasszony? Fordult a detektív a lányhoz. Ellie a fejét rázta. Soha, hiszen az ügyvéd címét sem tudtam. Ó, oh, persze, igaza van, mosolyodott el a detektív. De Hard a doktort ismeri. Én soha sem láttam, csak annyit tudok, hogy édesapám ügyvédje. Kis idő múlva egy öreg ember tűnt fel az udvaron. Kezébe kús csomót hozott. Pórázra kötötte a kutyákat, és a kapuhoz hoztam Mit óhajtanak az urak? kérdezte bizalmatlanul. Hárd urat keressük, válaszolta a detektív. A mellette álló hölgy, Bollingbrook kisasszony. Az öreg egyszerre udvariasabb lett. Szíveskedjenek a verandára fáradni! Hátul éppen reggelizik! Elli önkéntelenül közelebb húzódott mézönhöz, amint megindultak a kavicsos úton. A dogok dühös ugatása egészen a verandáig kísérte a kis társaságot. Az üvegezett veranda ajtajában egy kövér ember jelent meg. Csíkos hálóruhát és színes papucsot viselt. Kezét üdvözlésre nyújtotta. Hár, dűvéd, vagyok! Miben lehetek a? Szolgálatukra! Elli Borlingbrook kisasszony, mutatta be a detektíva lejjjant. Az ügyvéd kövér arcán barátságos mosoly jelent meg. Örülök, hogy végre személyesen is megismerhetem! Parancsoljanak befáradni! A lány és kísérői elfogadták a meghívást, és kényelmesen helyet foglaltak a kerti székeken. Miben lehetek? Szolgálatukra? kérdezte hát. Hughes néhány szóval beszámolt a történtekről. Az ügyvéd barátságos kövér arca elszintelened. Bolinbrook, Lordot megvilkoltál? Ne, ez lehetetlen. Sajnos ez az igazság, mondta Hughes komoran. Azért jöttünk, hogy megnézzük a Lord végrendeletét. Úgy tudom, önnél van. Az ügyvéd bólintott. A páncél szekrényben tartom. Ismeri a végrendelettartalmát, tartalmát, úgy védul. Igen. A vagyon egyedüli örököse Ellik is asszony. A Lord azon kívül tízezer fontot hagyományozott unoka öcsére, Artúr Jél úrra. A személyzetre kisebb összegeket hagyott. Hughes halkan füttyentett. Ez meglepő. A megboldogult annyira szerette az unoka a kérdés egyformán szólt a lánynak és az ügyvédnek. Hart válaszolt. – Tudtam ma nagyon szerette a fiatalembert. Ön talán más tapasztalt? Hughes a fejét rázta. Nem, helyesebben, nem tudom. A Lordot én mindössze egy nap óta ismerem. – Mit szól a végrendelethez, is kisasszony? A lány két szembe megtelt könnyel. Az apám jó ember volt, mindenki szerette. Jél úr is? Igen, azt hiszem. Tehát nem tudja biztosan? Nem, hangzott a lakonikus válasz. A detekriva féljét csóválta. Mm -hmm, nem tetszik nekem ez az eset. Nem is gondoltam arra, hogy jél úr is örökölhet a lord után. Persze ez nem jelent semmit. Láthatom a végrendeletet? Az ügyvéd bement a szobába, és néhány perc múlva egy lepecsételt borítékkal tért vissza. Igazság szerint csak közjegyző jelenlétébe bontható föl a borítékat, de tekintettel arra, hogy a kisasszony. Kérem, rám ne legyen tekintettel, vágott közbe a lány. Jobban szeretném, ha szigorúan a törvényhez alkalmazkodnánk. Az imént elfelejtettem bemutatkozni, szólat meg a detektív. Hughes felügyelő vagyok a Scotland és ebben a minőségemben, mint hivatalos személy vagyok itt. Jogomban volna a végrendelet felbontását kérni, de jobban szeretném én is, ha a közjegyző és a helybéli rendőrség parancsnoka is részt vennének a hivatalos aktusnál. Az ügyvéd bólintott. Nagyon helyes. Ha megengedik, felhívom az illető urakat telefonon. Fél órai várakozás után megérkezett a közjegyző, és alig néhány perccel később a rendőrfőnök. A közjegyző szikár, szemüveges férfi volt, aranykeretes pápa szeme mögött okos, fűrkésző szempár csillogott. Magas homloka intelligenciáról tanúskodott. Kimérten és halkan beszélt. Saliven kapitány, a helybéli rendőrség parancsnoka pontosan az ellentéte volt a közjegyzőnek. Kicsi és köptös, alacsony homlokú és szögletes. Előre nyomuló álla inkább ökölvívóra vallott, mint gondolkodóra. Mélyen fekvő szeme alatt ezernyi ránc húzódott végig. Legjellegzetesebb azonban mégis szomorú Stanley bajusza volt, mely rendszertelenül lógott lesz szájára. Korát hozzávetőlegesen sem lehetett volna megállapítani, éppen úgy lehetett negyven, mint 50 éves. Fúcsán pattogva beszélt, és sohasem volt egy véleményen a többiekkel. Hughes újra beszámolt a történtekről, de ezúttal részletesen elmondott mindent. A közjegyző szótlanul hallgatta végül a detektív fejtegetését, annál többet kérdezett azonban a kapitány. Végre elérkezett a végrendelet felnyitásának ideje. Dacára annak, hogy mindenki tudta a végrendelet tartalmát, mégis ünnepélyes csend volt a szobába, amikor az ügyvéd remegő hangon olvasni kezdett. Én? John? Balingbrook Lord szófok kilencedik trófia épp elmével a következőket határozta. Minden ingó és ingatlan vagyonomat... Mi az? kérdezte Sullivan kissé ingerültek. Miért nem folytatja ügyvéd úr? Az ügyvéd kövér arca sápat volt. Úgy merett az írásra, mint aki nem akar hinni a személynek. Minden. Ingó és ingatlan vagyonomat Erik Mézen úrra hagyom, olvasta Hard remegő hangon. A beállott csendben a szobába álló óra ketyegését is hallani lehetett. Minden tekintett Mézenre irányult, aki elszintelenedett arccal ült a helyén. Az lehetetlen, hogy, hogy én. Teljesen lehetetlen. Dadokta a fiatalember megzavarodva. A végrendelet közönséges hamisítvány mondta Hard emelt hangon. Első pillanatban észre kellett volna vennem. Hamis a Lord aláírása és az enyém is vágott közbe a közjegyző, miután egy pillantást vetett az illatra De akkor hol van a valódi végrendelet? kérdezte Elli. Nyilván ellopták, mondta Sullivan vészjósló hangon. Azt hiszem, a történtek után nem kétséges, hogy kidilkolta meg Ballinbrook-Rordot. Erik Mason, a törvény nevébe ezennel letartóztatott.